Salutări sorbitori de BD, eu sunt Alin și voi ascultați la o cană de bd De data asta stau de vorbă cu Vlad Forsea de la Nilul Crocodilului și următorul cadru și multe alte proiecte de BD din România, unde vorbim despre I Feel Sick de Johnny Vasquez. Pe, pe Vlad îl cunosc, mă rog, îl, îl urmăresc și îl admir de, de multă vreme... Numai de bea recent uh, am început să interacționez cu el mai des, uh, chiar dacă acum doi ani l-am uh, um, rugat să facă pentru webcamix.ro un, uh, un, uh, un strip săptămânal, cum ar fi să, care a început pur și simplu ca prezentarea unei premize absurde, dar a, a început să devină un, unul dintre puținele stripuri de bandă de sănătate politice din România și era fresh într-un fel în care foarte puține sunt și avea potențial să crească într-un fel foarte fain doar că după aia am umplut o spațiul pe webcomics.ro și eu am avut un crash nasol și nu ne-am mai, ne mai rapcat de treabă. Deci, um, ascultați în continuare discuția noastră despre Eiffel Așa, Așa. deci ziceai că am un speech despre domnul Johnny Vasquez. Da, da, nu chiar. Speech, speech. Dar vreau să menționez câteva Adică, na, să vorbesc un pic despre că e, Adică, cumva are legătură Cu toată banda pe care ți-am dat-o Că el uh, El e un dement Adică, ca că așa aș începe mai bine E un, uh, un dement care a făcut Făcea comicuri uh, O serie care se cheamă Johnny the Homicidal Maniac Care despre un tip uh, Cumva is a vessel for Satan uh, Na. Avea o grămadă de demoni în pivniță și trebuia să omoare oameni ca să-i uh, să să controleze cumva Și tortura în cele mai groaznice ai Adică erau niște chestii absurde, dar uh, na, oribile în general Și după aia demonii cum cumva devin prea puternici și controlează viața Unii oameni din pivnița lui de grozevii scapă, evadează, totul se duce de râpă, el cumva moare și ajunge să poartă o discuție cu Dumnezeu și cu diavolul. Și asta ar fi Johnny the Homicidal Maniac de Vasquez. Și e foarte ciudată banda, adică e desenată alb-negru, scratchy, așa, e dementă, e absolut dementă. Și cumva cineva de la Nickelodeon i-a plăcut chestia asta și a zis, a, bă, hai să facem un desen animat. Și au făcut Invader Zim care e vorba despre un mic extraterestru inapt care trebuie să cucerească pământul. Și s-a gândit el că cea mai bună soluție ar fi să se infiltreze printre oameni și să se infiltreze fix în, prin sistemul școlar ca să cucerească mințile tinere și vulnerabile. Mă rog, și de e că tipul ăsta a făcut -se doar vreo câteva comicuri în viața lui și Bruce a trezit cu job ăsta de crearea unui desen animat, Nickelodeon, studio-uri, chestii trestii. Și a dezvoltat atâta frustrare în el Încât s-a gândit să școată frustrarea asta prin comicul De care vom vorbi noi astăzi I feel sick mm -hmm. Da, se, se vede în multe, în multe locuri Asta e, e foarte ciudat uh, cu băiatul ăsta Că e destul de mare că nume, așa, ca renome așa Și nu, eu am reușit cumva să evit complet să mă intersectez cu el Să citesc benzile lui Să uh, mă uit la... Uh, Asta cu extraterestru. Să citesc banda care s-a făcut recent despre extraterestru. Da, înțeleg. Pentru că ăsta, Invaders e mare și genul de umor care e foarte... Ah, so random. Ha, știi, chestii. Uite, un elan și chestii de genul ăsta. Și e, e destul de obnoxious, așa, un pic am enervant. Dar e bun, pentru că tot are stilul ăla dement și ciudat de got. Da, e foarte e e got. Cred că asta m-a m-a respins pe mine ce, ci, ci, ci, e, e ciudat că am fost copil leamo și a, ah, nu, dar asta e altă subspecie, Aline. eu, din contră, eu, eu vreau să fiu got, adică chiar asta m-a atras la chestia asta și eram, uah, oh, tare, știi, Johnny Vasquez e got și face chestii got și, uh, bine, după am refuzat să mai fiu got pentru că costă prea mult să-ți cumperi haine cuține și oh, cu... Oh. adică nu înțeleg cum Adică sunt foarte multe chestii de cumpărat dacă vei să fii true. Ma, de de când am mai auzit cuvântul ăsta. <laughs> Dar în continuare am o afecțiune pentru chestii așa puțin. Pe, pe mine mă speriu un pic. De înțeles. De așa. Deci despre, vorbim despre I feel sick, care este... O bandă despre o tipă care, într-o poestie destul de asemănătoare cu cea lui Vasquez, în sensul că era pictoriță și brusc s-a trezit cu foarte multe de-astea slujbe, joburi la o corporație pentru ilustrații de carte, SF și este super overworked pentru că șeful ei cere revizie peste revizie peste revizie și revizii din ce în ce mai demente. Da, cum, cum ar fi să plaseze o maimuță pe copertă pentru că ei au aflat că din <laughs> studii de piață au ajuns la concluzia că maimuța pe copertă crește vânzările cu nu știu ce procent. Ceea ce e chestie <laughs> super absurdă dar în acel timp de adevărată. Da, e, da e, e și cadrul ăla foarte amuzant cu o grămadă de cranii și de zombi și în colț o mai Da. <laughs> Ce tare! Și șeful ei care, da, mi-a plăcut partea asta. Adică e un pic cam, ca nu cam perete, scena aia, dar na. Uh, în care șeful ei spune că și-a extirpat partea din creier care îl face să fie creativ. Are o, pot, pot înțelege chestia asta. Nu, nu din punctul lui de vedere, evident, dar uh, am știu așa oameni. Da, în fine. Și, și, și ea, e, ea e bântuită de un, de un tablou. Care îl pictează uh -huh. Și care prinde viață Și da, Nu, nu mi-e clar tabloul voia să fie terminat Sau nu voia să fie terminat Nu vrea să fie terminat ca și tablou Ideea e că la fel ca și la Johnny de Homestead Maniac În spatele tabloului erau niște demoni A, a ajutat să citesc și Prima Johnny știi, Ca să-mi dau seama exact ideea uh, Ideea e că Tipa Devi pentru că era așa, știi, stresată și nu mai avea timp să creeze artă pentru ea. Cumva trebuia să-și împartă și viața socială și munca. Nu mai avea timp să creeze viața pentru ea și încerca cu disperare să lucreze la acest tablou. Tablou, în spatele tablou era niște de demoni care nu vreau ca ea să facă chestii pentru sufletul ei, știi, pentru artă. Vreau să-și pierdă așa, să-i piardă orice ambiție ca să poată să o controleze mai târziu. Ei vorbeau despre they're not finished with their plan sau o chestie de genul ăsta E foarte asta Lovecraftian faza cu tablou și partea mișto că înainte să devină cutulul supermeamă pe internet și să apară peste tot <laughs> și să nu știu să devină da, da, da. Vasquez un mare afangardist <laughs> Mă, de, da, mă, un pic acolo. Lovecraft, -o -o, oricum, a fost super popular multă vreme, chiar înainte să existe Hello Cthulhu și uh, Cthulhu Save the, Save the World. Cthulhu. și. Bune, există un, există un webcamic în care Cthulhu și alți uh, demoni din ăștia uh, Lovecraftien, din uh, Cthulhu Mythos, îți uh, uh, desenați ca Hello Kitty și au aventuri asemănătoare cu cele din Hello Kitty. Doamne! Da, pe de o parte nu mă miră, dar, na, știi cum, e informație nouă, trebuie să să <laughs> des, fac <desfac> ceva <laughs> cu asta acum. Uh... Da. Uh, și da, ți-a părut de groază, da, e... cumva Lovecraftian așa, dar, um, cum îți spuneam, nu știu, mi s-a părut, am citit-o de mult și mi s-a părut ok, așa, banda, dar de curând am început să o apreciez când... Uh, N-am Na, început și eu să fiu cam în acesta stare ca și Devi, știi? Ai mm -hmm. timpul foarte limitat, cumva trebuie să ai și viața socială, cumva trebuie să ai și muncă și atunci nu prea mai faci aproape nimic. Și doar că în universul lui Devi chestia asta cu apatia asta în care nu mai creezi nimic se, trebuie, se manifestă ca și Devi un criminal oribil, mm -hmm. ceea ce nu e chiar cazul la viața reală, dar... Da, povestește că a luat uh, infecția asta de la fostul ei, prieten. Care Sau... era, da, care e ăsta, Johnny de Homes Adel Maniac. A, da? Da, scena cumva se leagă de o altă scenă a, din... Uh... Am înțeles. D da, e folosită ca o, ca o metaforă pentru, pentru starea asta. Și, și apropo de univers, mi-a mi plăcut asta că e foarte uh, fluid, e foarte... Uh, Postmodern S-a că... Da, în, în, sen în sensul că e De, de exemplu, scena aia când pove Îi povestește colegii Mă rog, vecinei ei Că a, a ieșit la masă cu un tip Și tipul ăla era zombie <fie> Și <fie> da. uh, Pare Pare cumva genul de univers în care Nu știi sigur dacă ea chiar mințea La scena aia sau scena aia chiar s-a întâmplat În realitate, că Pare genul de bandă în care, uh, e, în care lumea ar putea să uh, suporte zombii. Da, eu, eu am luat scena ca fiind pe bune, adică am crezut că e adevărat. Adică, oricum, universul pe care l-a creat Vasquez, e super tâmpit și. e, ne, e tâmpit, e uh, nebunesc. Și plus toate chestiile, toate. Um, la flashback-urile, știi, cu toți foștii ei prieteni și toate întâlnirile pe care au avut cu. Tipul la care era în continuare hornic Chiar dacă o, o vevriță mânca creierul Sau ah. <laughs> Vampirul la fake Toate chestiile astea aveau de fapt scopul să arate lui Devi că bă Tu nu ai rost să te ocupi de viața ta socială Apucă-te de, de muncă mm. Știi? Mi-aș dori să să eu la prietenul meu Ca să pot să mă... O parte din ei vor, Da, că, că toți vor auzi chestia asta Bă, da? Da? da, nu da, Nu ies cu tine asta, seara că vreau să lucrez Dar dacă auzi asta nu te mai supăra. <laughs> Cum a zis că era la scenă aia când uh, uh, I, -i s-a arătat cel mai uh, Îndepărtat flashback al ei când era la grădiniță mm -hmm. cu un... Și era fetiță Da, da, da Și tocmai se vrea să se împrietenească Sau uh, se vrea să, un puș de acolo De la grădiniță vrea să se cu ea și ai suflă praf de cretă în față Ea amesteca cretă și el o întreba ce face și îi suflă praful de cretă în față <laughs> da, da. <laughs> Și atunci își dă ea seama că aia era singura, ei, uh, singura oportunitate, singura oportunitate de -a. Da, Să aibă o legătură cu un om Așa că totul este pierdut pe vechi acum Nu mai are, are nicio șansă la, la o viață socială A, și Iar scena este amintită de către The Psychic Fat, adică, nu știu, sunt atât de multe chestii în banda asta, atât de absurde, e fantastică Da, e, e așa, o colecție de, de momente înșiruite, unul după altul, e cumva strimofot așa, e ca ceva ce ai în într-un carnet în timpul unei, unui curs preclisitor nu zic că totuși e coerent, dar totuși formează are un fir epic Pe care îl urmează și personajul da. Urmărește un traseu narativ și e uh, Contrabalansează Cumva toată nebunia Asta E... Da, e și mi-a mi plăcut asta Mi s-a părut destul de... Da, asta, asta a reușit cumva, adică bine Că asta se simte mai mult în volumul 2 decât în 1 Că are totuși un fir Coerent, chiar dacă are Pauzele astea de flashback-uri absurde Care cumva și ele au rostul lor Cumva Da, da Și, și personaje absurde Și e Așa, e imaginație debordantă Fără, fără niciun fel de oprelniște de... Păi îți dai seama, adică Cum, cum ai spus cum ai spus că probabil seamănă ceva ce ți nota în timpul unui curs plictisor, sunt a, convins că el probabil schița și scria chestia asta în timpul unui board meeting la Nickelodeon unde îi ziceau să integreze mai multe maimuțe sau elani sau portușori <laughs> în, în serialul ăla de copii super gotic. Da, de și, și, și grafica, are, desenul lui are cumva aspectul ăsta... Foarte, foarte scratch așa și... Da, mie, mie îmi place chestia asta Adică ce face el acum Nu știu câți ani am trecut de la banda asta de ce face el acum e mai curat așa mm. uh, Johnny de Humphrey Este oribil de scratch Ăsta e, la, ăsta e cumva suportabil ăsta, ăsta e ok Și mm. a fost ajutat și că a fost colorat da. că adică nu că nu mi-ar place Mie benzile al negru, dar la stilul lui Merge un pic de culoare Și asta îi dau așa o calitate de Nu știu, outsider art Că nu, nu știu să Să-l plasez în cine știe ce Tradiția benzii de senat, Adică creierul meu așa funcționează Găsesc conexiuni peste tot Și fac paralele Și a, ăsta seamănă cu ăsta Și e influențat de cutare Și eu aș, așa gândesc eu Ceea ce unii Unele persoane Văd în chestia asta acuze de plagiat Și ceea ce că nu e că... nu, Și mie mi se pare total normal Nu, adică mai când întreb dacă, dacă chestia e referință la altceva sau așa îți, Vai, dar nu, cum să mă inspir, eu, sunt complet original Ah, <laughs> de... ok uh, și, Nu, pentru mine asta e așa, așa gândesc eu, așa pun eu lucrurile în relație Și așa găsesc o valoare în chestii mm -hmm. uh, Dar asta e M-a lovit așa, că bă, nu seamănă mai cu nimic din ce știu Adică, na, aduci un pic timbărt în tot pe filiera aia Gotish, dragi dar e mai afectat un pic, e mai e mai e mai cum îmi place mi-i hai să zic uh, fircălit. <laughs> nu, stai, credeți așa, exact cum am zis, desenează într-un ce, ce ai desena într-un carnet, și, nu știu, hai să zicem că poate, că poate cumva e influențat de S. Clay Wilson sau ceva, dar e distanță mare între ei, nu, e eu o chestie trântită care are totuși identitate proprie și stă bine pe picioare și na trebuie să ai o că trebuie să ai o anumită sensibilitate să apreciezi chestia asta sau lipsa lor sensibilitate. Ales, mai ales M că când îți dai seama cumva, că de fapt, toată chestia asta este ca să se libereze el de o frustrare și Probabil să s-a hai că poate asta merge, sent out into the world. Și, uh, și a funcționat cumva, nu știu. Da, chiar, chiar e așa. Nu știu, pot, merge la să băgăm la. Dacă vrei să categorizăm să băgăm la ceva independent, dar da, n-am cu la urmă editura, cred că e a lui cu care a spus. Da, Slave labor Graphics uh, Da, și n, adică, uite, și hand lettering, uh, tipul care a făcut coloarea este prieten de a lui, deci zama că a fost o chestia din asta a făcut. Mm. Am, am chestiune astea în carnetel de frustare, ok, eu le colorez Bine, hai să le scoatem Și comparativ cu alte alte Benzi care tot așa despre Oameni Supărați pe Tensiunile inerente Capitalismului și Conflictele dintre Identitatea ta creativă și ce Se cere ca să poți sprevețiști în lumea Contemporană și alte câteaturi de genul ăsta Ca Aproape orice artist alternativ De la Daniel Claus și uh, a doi canadieni care vorbeau despre labă plus prietenul lor set uh, uh, toți uh, au, au uh, benzi cât de cât uh, au, au, și niște, au și niște capodopere dar au și foarte multe benzi super plictisitoare și super enervante și super despre uh, cât de nașpa este să fii un bărbat alb în America adică da -o, o în de treabă. Nu e, nu e chiar atât de nașpa să fii bărbat alb în America E, e unul dintre cele mai ok lucruri Pe care, pe care poți să se întâmple Și că ești un ițel plictisit Asta e să zicem Și asta reușește, reușește să fie Tot cumva despre asta Chiar dacă na, personajul principal e femeie Dar vaschezi bărbat în fine Mexican uh, chiar <laughs> Deci da, nici da, e, deci, deci nici măcar <laughs> albă. Uh, e reușit să facă chestii super interesante Despre asta, super amuzantă Și să, să vorbească despre același lucruri Dar într-un fel mult mai distractiv Chiar chiar m-am la asta, chiar mă m la asta, adică mi-am dat seama că e vorba despre apatie și cum despre chestia asta când îți pierzi identitatea cumva, știi, de vii, de vii alt om, dar... Uh... A, eu, eu aș zice că chiar despre depresie, adică eu fix încheia asta, am citit-o, eu... Altă chestie care mi-a plăcut e că m-am gândit imediat la suita de benzi, de cu care au tot apărut pe Tumblr de, nu știu, de vreo 3 ani, despre, care te învață cum e să fii deprimat, care mă, sunt cele mai enervante benze ever. Depresia, depresia devine overrated, adică da. chiar, chiar nu e plăcut. <laughs> <laughs> Și... Um... Nu știu, pe mine, pe mine asta m-a atins, fie, adică chiar că chiar mă aflam și eu în situația asta în care eram, bă, nu mai fac ca și Ai dreptate, nu este o bandă despre depresie, cum mai zis tu informativă sau hey, let's get depressed. Sau așa pur și simplu despre mamă ce apatic sunt nu mai au bere la 7 eleven sau, ce zicem, să știi, este ceva. E atât de agitat, e totul este agitat aici, toată lumea țipă, toată lumea fuge undeva, se înjunghe, mm -hmm. a, cineva arde, este. este într-o mișcare continuă, asta, asta mi-a plăcut și mie. Adică în, deci, în, în, toate, în aproape toate benzile de pe Tumblr E ceva de deci, genul E o persoană Ori fata, ori băiat, ori formă fără identitate Care vai să fie de E ca și cum mai avea o creatură pe, Care te, se ține de tine și trăiește oh God, pă, că știu. Așa viața în locul tău Nu, îți, îți vreo 20 Și toate la fel că și, că știu. Nu, și, nu, și nu poți să faci nimic Și e totul suparat Și faza e că Ok, e, e așa, dar în același timp să, să vezi depresia numai așa e să o vezi strict din punctul tău de vedere, pentru că uh, persoanele depresive sunt foarte nașpa. E foarte, e foarte nașpa să trăiești pe lângă o depresivă și... Să nu conștientizezi că tu, ca persoană depresivă, mai suferi și de anxietate și de alte chestii care te fac să fii uh, agresiv și violent, când nu ai motiv să fii agresiv și violent și când și, că ai potențial de a răni pe oamenii din jurul tău, e, nu știu, e, mi se pare nașpa și în, în asta recunoaște posibilitatea asta. Recunoaște că depresia e. E și o chestie energică și... Da, cred că, cred că asta aș și vrut să zică cu... Adică ce s-ar fi întâmplat cu Devi dacă, mm -hmm. dacă nu s-ar fi ambiționat, știi, probabil ar fi ajuns ca Johnny, un maniac mm -hmm. care tortura mm -hmm. și distrugea... Probabil că asta era metafora depresiei. Exact. Da, da, da. Și, și mai... Așa, și mai am dată, cum ai zis Că, că poți să te ambiționezi și Că poți să lupți într-o formă sau alta împotriva ei nu? Adică nu, nu, nu musai că ai obligația să faci asta Nu musai că uh, trebuie să faci asta Și nu musai că tu singur Ești cel care va înfrânge depresia Și căcaturicinul ăsta Că nu, că ai nevoie de ajutor Și uh, nu, nu e care poți, poți să faci singur Dacă trebuie și tu să uh, Participi în chestia asta Și că Trebuie să iei și tu păpușa aia și să-i dai două în față Da Dar și... uite, vezi, din păcate în, în viața reală chiar nu am niște demoni Care mă așteaptă în pivniță Sau un, un desen care E ia renaște sau chestii de genul ăsta, știi? E un prim mai complicat. E ca precis metafora lui Vasquez, e, dar e, e nu, e creierul tău care nu creează destul de mine și serotonină. Ăsta e cel mai trist lucru. Da. uite, acolo în flashback ăla când își amintește de, de dateul ei cu, cu Johnny, știi, cum zice, cu când se topește pe, pe, mașină, pe mașină, da, da, da. Aha. Și și Johnny zicea că What do you think you could do if you couldn't paint anymore, știi? Și ea zice din start, ha, that's not even a possibility. Inainte, da, și pe aia zice, where could that be re to, știi? Uh -huh. Adică toată pasiunea asta pe care o ai în desen sau în face artă, știi, poate să, să Nu, cred că se duce altundeva, dar dispare și este înlocuită cu niște chestii, niște chestii groazice. Da, nu știu, mai ales dacă Ți-ai construit întreaga ta Identitate în jurul, trebuie este În jurul faptului că ești Artist, în jurul faptului că desenezi În jurul faptului că Oricât că... de elitist ar suna asta Dar da, nu, nu, că e, e E alea că, mi se pare la că Trist să-ți construiești identitatea Strict în jurul a ceva Ce faci și nu Adică să simți că dacă nu faci Chestia aia nu mai ești tu Și de asta este bine să fii mult lateral dezvoltat <laughs> Bolșevicule <laughs> de, Nu, dar da, să știi că Eu, eu de când m-am luat mai în serios Latura de programator, să o că mai fericit Deci, da Alte chestii care mi-a plăcut foarte mult Mai știi cum ziceai că se frică de goți Și ai avut cumva o arcare de reticență. reticență, da, față, față de Vasquez Și de ce a făcut el uh -huh. La el mi se pare super amuzant Cum deseori vezi La alți oameni care creează și fac chestii Cășurăște fanbase-ul Da Mi se pare fabulos Cum e, e scena în, în În clubul ăla de, de gotici Când se întâlnește Devi cu Un fake vampire aha, aha, aha. că adică asta era altă chestie Care îl frustra la jobului, lui Că Invader Zim știa Trăgea tot felul de Gotici și poseri Și oameni din ăștia Ciudăței știi Doar de dragul de a fi ciudat Mhm mm și uh, cumva și-a vărsat frustrarea și pe scena asta în, uh, Pe scena GOT, adică mm -hmm. În uh, scena respectivă Și adică, mereu mi se pare chestia asta amuzat adică, Mi se pare că dă dovadă de Bă, tu ești fanul meu Și mă iubești și cumperi Și vrei tot ce fac eu Dar eu tot pot să râd de tine Adică nu, nu poți să ești ridicol Pot să fac asta și o să ți <laughs> <din asta. laughs> o să-ți placă O să-mi cumperi banda în care o să vezi cum râd de tine Și o să apreciez cum am râs de tine exact, exact, exact, exact Adică, uite, Tim Burton n-ar face asta Da e, e, e, e prea tui Tim Burton E așa, eu de Daniel un chiar mai trist Deci <laughs> dacă mă putem mi trist acum, nu știu Da, nu, Daniel Game e super pa, Are da bani de la masă. Da, da care, mai știu cine, cine le scria ca genul de englez care se îmbogățește și își cumpără castel în America, sau ce ăsta. <laughs> sau cumpără casa în America să crească lieci în, în pod sau ceva de genul ăsta. <laughs> <laughs> da, da, da, da. Și le dă nume din aspele. <laughs> da. ori, ori foarte mitologice, ori foarte cutii și așa, whimsical, whimsical. Da, a, a, na, și apropo de funny, care. și asta mi se pare tot, tot cumva legat de aia, să-ți să definești identitatea strict prin ceea ce faci. și asta, asta mi se pare și mai trist, să-ți definești identitatea strict prin ceea ce-ți place, strict prin ceea ce. printr-o printr proprietate intelectuală deținută de altcineva, mai ales dacă e o, vorba de o mare corporație aia, mi se pare cel mai trist. <laughs> nu, nu, nu știu dacă da. era vorba că vorbeam azi pe Twitter cu, uh, cu un alt de, asta, de senator, au, autor de webcomics Și se i, i, se părea omului foarte ciudat că a fost invadată pagina de Reddit, de, asta, de, Reddit, de Rotten Tomatoes alu uh, Suicide Squad Să se plângă oamenii că <laughs> vai, cri, critici Am... nașpa și și fac, nu dau uh, precinziile cum trebuie Am și... văzut și eu asta, Am văzut, mi s-a părut fantastic adică, și... wow. no, eu ziceam că, băi, ca și cum oamenii ăștia și-au legat propria lor identitate de uh, pr proprietatea asta Suicide Squad deținuță de DC Comics. deci nu nu știu, mi, mi se pare vreodată că fiul mai ce e ăla așa, că mai chill, așa, da, da, da, uite, vezi, asta nu prea funcționează la mulți oameni, adică, ține cumva și de... Bine, noi putem spune, adică și eu sunt fan DC și a fost o... Doamne, ai că n-am văzut Suiza Squadă încă, dar când am văzut eu, na, filmul acela, am zis că nu mai vreau să mai citesc un comic în viața mea. Adică a fost... Știi? Și înțeleg, dar tot o să mă întorc și o să citesc și tot o să râd de ei, dacă sunt unii oameni ăștia care sunt atât de legați de, de, de, de o chestie ca, de genul ăsta. A, și, și, uh, ca să revin la o, o obsesie și mai, nu știu dacă mai veche de-a mea, dar la altă obsesie de-a mea, și uh, Sherlock Holmes sunt așa. Fanii Dracula nu sunt așa. Pentru că, pe, pentru că Sherlock Holmes sau Dracula sau ce vrei tu sunt de astea, proprie, nu sunt proprietăți intelectuale, sunt chestii ale noastre, sunt chestii ale. Mai ales umane. Dracula e al nostru. Da, Dracula, mai ales al nostru, <laughs> dar, uh, nu, dar sunt, sunt chestii ale umanității, știi? Și oricine poate să facă o chestie cu Dracula și să fie, uite, ăsta este Dracula pentru mine. Ăsta este identitatea mea reflectată în Dracula, știi ce zic? <laughs> în, în schimb, Suicide Squad este al lui DC Comics și Suicide Squad este identitatea pe care DC, DC Comics, mă rog, Warner Brothers, mă rog, Time Warner, vrea să o, o proiecteze asupra lumii. <laughs> da, da, da Lasă-mă să ghicesc că ai citit și tu articolul de pe Cracked, nu? care zice că Batman și Superman ar fi mai bine să fie în public domain Mă, nu știu, eu citesc Jacobin și The Baffler eu am, o am evoluat, am trecut de nivelul ăsta ah, okay, <laughs> Eu okay. sunt Ești e, e, e, e, e mega comunist un, eu Da, un bolșevic adevărat, am înțeles <laughs> Da, <înțeleg>. exact <laughs> <laughs> Mamă, ce ce să primez de particol De părți asta <laughs> Nu no, ok, ok și eu, uh, și eu sunt de acord cu Stalin Nu e nimic să fie uh, Nu știu dacă e cu Stalin Cu școala de la Franca Glumești, nu. Poate o să zic că despre noi la critic atac Ce Oh, ce mișto fi. Da O oh, um, Scuze, ce, am divagat foarte mult Da, rău. am uh, foarte mult Uh, poți să mai spui ce ți-a mai plăcut la banda nu știu eu sunt nu știu deci ce mi-a plăcut asta că e foarte outsider art și nu prea se cu nimic ce mi s-a părut ce, mi ce am citit până acum sau uh, da m-a fi se mănânc cu înle webcomics și cu din asta. dar a fost așa foarte fresh a fost uh, ca ca și cum uh, cu, cum, mă, cum mă simțeam de multe ori când deam peste, nu știu, peste Sandman sau după aia când deam peste Blanket sau, știi, când, când deam peste o bandă care nu semăna cu multe chestii pe care le citesem eu până în momentul respectiv și erau chestii nouă și nu știam de unde să o apuc și nu știam în ce ierarhie să o pun și era așa o chestie pe care puteam să cât de cât naiv și uh, mi-a mi plăcut treaba asta, mi-a plăcut iarăși atitudinea față de... Da, hai să nu să ai depresie Poate depresie, poate starea aia De anxietate, de nerf Da, da, da Uite, stă, stări, Stările întunecate ale sufletului Da Și cumva, cumva reușit și cu Umorul lui super random Să nu știu, să le chestiile astea de, de umor super random Și cumva să le integreze și, și ok Da, da, da, adică, adică nu nu, era ca, nu e ca punele Bands cu, nu știu, cu Deadpool, de exemplu Sau cu, nu știu, Dr. Bug Ninja Sau uh, cap alt, sau Alte chestii, unde umorul ăsta random E pur și simplu random E, sunt uh, e, e, e, e, e, e, e, cumva chestii Random, dar care au Relevanță pentru personaje Pentru ce simt ele Pentru sau so... da, da, asta, asta ajutat și faptul că depresia nu era chiar depresie, știi, erau niște demoni și o popușă mm. oribilă, știi, era... Da, era un Pentru că ar fost, ar fost ciudat să fie, știi, să fie toată banda asta cu oameni care explodează și ard și chestii de genul ăsta random și albine și urși și la un moment dat, pe la sfârșit, bang, depresie și chestia, că și ales. De exemplu, partea aia cu the fat. Știi? gresimea care consuma, care a luat locul cu femei a bătrâne care a murit. Trebuie să recunosc. Deci, grăsimea cum zice pe română, psychic. Psihică? Mă rog, da. Da, ok, the psychic fat. Deci, ăla mi se pare un cele mai bune personaje. Din Da Dar tot episodul ăla cu gresimea care încă e vie în locul trupului unei femei moarte Încapsulează revelația aia Că bă, eu am fost cândva nașpa când eram mic Și mi-am stricat șansele la a avea viață socială Că adică episodul de-astea cum va vin peste, peste niște semințe de adevăr, de sentimente, de umanitate da, Spre da. sp deosebire de, nu știu, ceva în X-Cup nu prea se întâmplă Ei pur și simplu, a, uite cineva care călărește un hamster mare care scoate lasere Bine, We... x Cap cred că e și scrisă de un copil da, da, propriu, da Cumva E fratele unui copil Care îl întreabă Bă, hai da, ce da. se mai întâmplă acum Și copilul zice niște chestii Și a după aia din, din ce zice copilul ăla Face niște benzi da. Da. Sau, na Doctor Mug Care și în E tot ceva de genul ăsta e, e un doctor care e un ninja Care se bate cu vampir pe lună Care căcată de cum, Și cum erau niște dinozauri pe acolo și... Da, e o chestie Ei, de... E așa Hai să aruncăm chestii da, Care sunt asta... cool asta, Uite, la, asta la... Așa e Că e cumva Asta e super random, adică este, știi cum de obicei este personajul ăla care, care, -a, care aduce revelația eroului? Știi, mm -hmm. este de obicei un uh, bătrân înțelept sau o entitate mai puternică. Aici vorbim despre grăsimea unei femei. Moarte. Da, da, da, da. Adică este malovit, așa, cu, când am citit că we are the fat. Da e amalgamul ăla de, de și tristețe toate, și Da, de... e așa de random. Dar e un moment atât de... Pentru că totuși e un personaj care e înțelept și dă revelația eroinei, știi? Uh -huh. Și cumva este... am trecut de momentul de watch -a random e, în care... Wow! wow. Da, da. A, a, din, din cauza încărcăturii sentimentale din cine ai ajuns să accepti faptul că e o care <laughs> vorbește și îți oferă revelația. E, e ceva mișto aici. E... Da, nu, e că e dement. E... e stilul ăsta logionii e normal. E altceva e... ce mi-a mai plăcut. Nu, v-am zis că e de în E și nu știu, cumva in touch with humanity e uh... Cumva conștient că oamenii există Și trăiesc și simt și Știi? că adică nu, nu e doar Hai să desenăm ceva care e haios Și care e random Și să distrăm oamenii Da, da, da Bă, Am avut un rol Vomit așa mă, mă vomit pe mine Pe pagină Și știi? E cu, cu bune, cu rele Cu plăceri, cu neplăceri e îs, îs e un om pe pagină Știi? Asta e mai Da, da, da. că a, Chestia asta a fost un plot twist enorm Adică toată Toată banda zicea că The fat lady is psychic Și uh pe -huh. <laughs> se afla că The, the lady fat. is fat <laughs> Super no. uh, Da, altceva ce mi-a mai plăcut uh, Nu mai știu Eu am zis de episodul ăla cu clubul de gotici a fost funny A, ah, uh, chestia cu uh, Când e la primă date uh -huh. Cu tipul care când își dă seama Ca oleo, he's horny Stia, mi s-a părut din nou far, Un... un uh, <laughs> Este un, un flashback, un moment așa foarte, foarte amuzant. Când uh, merg ei cu mașina și vorbesc despre un film și ea ajunge la, îi zice că he's, he's been getting progressively dumber as the night goes on, știi? <laughs> <laughs> Și are ah. revelația, asta e un cadru fantastic care e, oh my god, I think he's horny, știi? Oh, <laughs> Nu! <laughs> Da, și asta că, da, maybe not, adică putem să avem o interacțiune umană care să nu fie mediată de impulsurile sexuale. Da, e că, ok, sunt bărbat, dar bar n-am cu, dar pot să spun sigur că parcă s-a întâmplat asta la un moment dat, cu cine o fată deja de asta la un moment dat, o nu. Da, și nu știu, să putea fi și la Cassieri. <laughs> e scherie atunci când uh, își pierde creierul și el în continuare este <laughs> <laughs> când zice că uh, wait a minute, if, if your brain flew out there, then what are you thinking with? Este <laughs> <laughs> <laughs> asta. Are adică e, e un penis joke la care eram de când m-am la asta <laughs> S -s -s știi că poți să-l poți să -mi... Nu, nu se supără nimeni. Nu e prea târziu. E prea târziu pentru asta, deja sunt înregistrat. Ștergem. <laughs> nu știu. A, ah, și încă ceva ce mi-a plăcut la începutul fiecărui volum, chestia cu um, jurnalul ei. Aia mi s-a părut uh, foarte... Pentru că recunosc prima oară când am, când am citit-o, eram... A, ceva not autorului sau chestii de genul ăsta. Mm -hmm. Și eu am trecut peste, dar după aia când am recitit, am zis, hai să vedem ce zice și Vasquez. De fapt, nu era Vasquez, era Devis, crea jurnalul ei și dădea niște chestii foarte interesante. De exemplu, explica chestia aia cu demonii care te, te posedează atunci când nu mai ai niciun rost sau nu mai ai niciun o ambiție în viață. Mm -hmm. E era cumva... Trebuia să fi citit asta prima oară, ca să-mi dau seama de întregul plat, dar n-am făcut. Da, se... da, ajută la înțelegerea unor în lucruri, nu e... Nu e... chiar și dacă le citești pe la nu e chiar cea mai clară bandă posibil. Nu, nu e ceva super ambigu și nu e ceva imposibil de descifrat, dar e... Are, are niște ambiguități care sunt... nu știu sigur dacă să by design sau by carelessness, dar uh, sunt niște ambiguități pe acolo prin, prin bandă și nu știu, nu, nu... Prele Adică mie îmi plac Îmi place, place când o bandă lasă locuri Prin care poți să navighezi Și, și goluri Pe care poți să le umplu eu Cu propriile mele Percepții ale lumii Și sentimente și... Adică când ți dă mură în gură Ceva da, în da, fix Ca să o spunem mai puțin Pretențios <laughs> Sunt aici <laughs> să te salvezi Exact <laughs> <laughs> Nu știe Nu știe, Mie îmi place de vas trebuie să, trebuie să Și mai ales stilul ăsta Am și o afecțiune Pentru hot Gothics probabil că și din <laughs> Dar, da, a fost super scârbos acum, dar da, <laughs> <îl> recunosc. <laughs> și, pe uh, din cauza asta am luat am luat banda, dar chiar m-a surprins surprins mai mult de cât îmi place. Uh -huh. Și nu știu, îmi place și de el, are chestia asta cu question sleep. Cu Vasquez cu uh, în care lui cumva este frică de somn sau chestia din asta foarte ciudată. <laughs> a da, avem și eu asta, avem Da? Da. A, perfect, perfect, perfect. Păi, e... Da, știți în blogul la un dat, și niște explicații de la, de la Johnny, de Homo Sadermanic, și avea la un moment dat un logo în care era z și un semn de întrebare. Și mi se părea genial, că adică era question slip și era, bă, nu dormi, pentru că ai timp mm -hmm. să faci alte chizi sau te duci undeva unde nu trebuie. Da, da, da, e... e somnul e ce nu pe pe lume. E dușmanul somnul. Bă, da, da, da, da, în cazul în care trebuie să... Să faci ceva cu viața ta sau nu chiar e un nușman. Pe, pe de o parte, pe de altă parte e că, nu știu, e un moment în care bă, îți pierzi controlul, în care nu știu, renunți la la propriu sine te dizolvi în altceva. e. da. E, da e super zic. scary. <laughs> super scary, plus combinat cu toate grozvile pe care le desenează Vasquez, da, înțeleg de ce și deci umblă în mintea lui, înțeleg de ce lui ar fi frică de, de moment în care îți pers conștiința. Dar da. E... Și asta m-a atras, și asta m-a atras. La mm -hmm. Înțeleg. Dar, nu știu, poate, poate să citești și journey de homoside Maniac sau măcar să la uh, zin de invader. Nu știu, mi-a mi mi deschis și un pic apetitul pentru. Uh, bă, da, eu... Poate, nu. nu, știu, vedem. <laughs> nu știu ce să-ți spun Nu știu dacă aș recomanda Uite, vezi, de asta am, am ales banda asta Să vorbesc cu tine Pentru că nu oh. am, alt, am altă ocazie Să vorbesc despre chestia asta Cu oricine <laughs> altcineva <laughs> Pe lângă că mi-a plăcut Din atâtea motive mm -hmm. Mm -hmm. Um, Nu aș recomanda chiar atât de mult Vasquez sau Mai ales Johnny the Homestead Maniac Adică nu știu, primele volume cel puțin sunt foarte greu de... Eu sunt un om foarte sensibil vizual și era foarte nașpa desenat așa și scris și scratch și aglomerat, foarte aglomerat. Până când ajungi la un plot sunt doar niște crime oribile și sânge peste tot, știi? Mm -hmm. Dar punctul final e același ca în Can I Feel Sick, doar mm -hmm. că aici e mult mai concentrat. Ideea e că dacă îți pierzi cumva identitatea ajungi să fii un alt om, poate chiar o versiune mai groaznică Ce, mm -hmm. ceea ce mm -hmm. ceea ce erai. nu știu, dacă vrei să citești Johnny Thomas Almanac, ok <laughs> dacă <laughs> dacă nu, ok, am vorbit despre Iversick sunt un păcat <laughs> nu no. no. uh, unde te găsești lumea pe internet că pe internet te găsește multe locuri știu? <laughs> Păi foarte... sunt foarte obscur? Nu, foarte prolific vreau să zic Sunt? Da Băi, eu, de asta am ales I feel sick Pentru că nu, mai, nu mă mai simt prolific Adică nu simt că am mai fi făcut ceva Nu, nu, nu contează ca, ca artist ai back ai catalog ca, Nu știu, ca de, ca pentru un, cri un critic nu există decât în moment Dar un, un artist există în perpetuitate deci, O, tot... o să-mi asta o să-mi tatuez asta pe piept <laughs> zi, zi tot ce ai făcut până acum uh, Păi, în principiu S-am găsit pe nilucrocodilu.blogspot.ro Dar cred că e mai mai Acum să, accesați, să accesezi Cu cine vorbesc acum? Nu știu, să, cu lumea da, cu Să fie accesată pagina de Facebook crocodilu. Uh, am, am mai făcut niște events Pentru webcomics.ro da. Uh, poate le începem, Nu știu, trebuie să-mi găsesc inspirația Înainte să devin un criminal în serie Și trebuie să găsesc loc unde să le postez Ok Da, am mai făcut webcomics Astea Asta niște comicuri pentru webcomics.ro uh, Cam asta ar fi Am online. pentru st st student din provincie Da, am făcut și pentru student din și uitat de astea Am făcut pentru student din provincie niște comicuri N-am mai făcut de foarte mult timp Pentru că mi-am mai epuizat prietenii și inspirația E adică personajele aia sunt prietenii mei, sunt ei uh, Nu nu mai știu unde mă găsesc pe internet sincer. M am că făcut aia, aia cu doi cu doi în unu sau ceva cu, cum, ceva cu, în doi. Cu, ceva în doi așa. Ceva în doi, da, a fost un, a fost un comic cu un proiect comun cu Toma de la ceva mărunt, uh -huh. dar uh, ne-am lăsat de pentru că suntem lele Dacă mai există pagina de Facebook, cred că acolo mai găsești. Și uh, nu știu, am, mai am știu, câteva în revista comics mai ai... Uh... În revista comics am, uh, am desenat o grămadă, pe că acolo a apărut și Neil, în revista comics, pe print sunt la următorul cadru, deci, nu știu, lăsați-mi review-urile, promit că nu o să fiu nașpa uh, Și mai am mai spus o carte mesaj din Cluj pe care nu o găsiți niciunde <laughs> da, dacă te contactează oamenii Poți să... Da, da, da, da, la un mesaj privat se rezonă Am înțeles Și uh, crocodilul de la Trilulilu E tot al tău? Sau... Trilulilu? Nu, da. deci nu știu cum s-a întâmplat asta Nu știu cum s-a întâmplat, <laughs> da, seamănă... întâmplat asta A fost... Nu ești primul om Cred că nu ești nici măcar al 80-lea om Care mă întreabă chestia asta Cred că a fost la ceva... În în momentul ăla pe internet Synchronicity. Când da, da. Și l un moment dat chiar, chiar m-au contactat pentru un proiect comun și le-am făcut o bandă de de cumva, de probă. Uh -huh. Dar n-au mai vrut o, nu știu, n-au mai mai continuat cu asta. n-am, Poate că nu eram pe placul lor sau nu știu cum, dar n-am nicio legătură cu tine, să-mi schimb numele? Alin, ce mă faci? <grijă> nu, mă uitam pe blogul tău Nu știu, acum câteva zile și Nu știu, mi-a căzut ochii Pe ceva cu Trilu Lilu Și era Era ceva pe acolo și mi-am Notat mental să mi întreb Dacă până la urmă Tu ai făcut crocodilul ăla sau nu și no, ac Acum no, am prins no. ocazia să te întreb Da, bun, acum Pentru oricine mai mai întrebe <grijă> Nu, n-am nicio legătură cu ei au fost la un moment dat ocazia de o, de o colaborare, n-a mai fost. We, da, suntem on, in good terms, we're just friends now. <laughs> Înțeles. Și uh, cam atât, nu știu. Cred că uh, promit, promit că o să desenez. Până când o să iei din depresie, să anxietate, să orice trece de e o să desenez și penilul crocodilul și o să fiu mai, uh, mai profic. Super, super. O să, mai... o să pun și eu link la tot ce i zis acum și la ce mai mă aduc aminte sau să mai aduci tu aminte ca să nu, nu rămâne goluri. Oh, pune, vrei să-ți dau adresa mea ca oamenii să cumpere mai ușor mesaj din Cluj? Adică mai uh, ușor decât... Da, da, da. da Dă-mi un mesaj, o pun eu acolo. <laughs> nu no, se pro... serios sau nu? Nu, no, vorbesc foarte serios. dă într-un mesaj și o pun. Ah, okay. ok. Și adresa fizică unde locuiesc sau doar de mine? Hey. Nu știu, cu, cum vrei tu acum? Dacă vrei, aia fizică, să vină oamenii să-ți să ceră autografe. Mi-ar mi crește un pic ego-ul trebuie să recunosc. Destul cât să mai vreau să mă mai trezesc dimineața. Da. <laughs> Ce, dacă a fost. Cream că o să fie amuzant, dar nu. Da. Na, ok, mi-a mi plăcut foarte mult discuția. Foarte Și mie mi-a plăcut foarte mult. Păi, când ne mai vedem. Sigur. Sau când mai vorbim. Baftă, da. salutare tuturor. Merci. Have a good night. Good fun, no, good music. day, good whatever. <laughs> da, what pa, pa, pa, pa. pa.